Клумаком за плачима заходить на обійстя і спиняється. Чи то клумак важкий, що ноги підкошуються, чи то захляла, а тільки хлетається жінка, ось-ось назад поведе її за ворота. Маріє, ледь витягує голос із грудей, ходину сюди у хлів. У хлів і сіней Марія. Щодної прийшла до них текля на і чомусь проситься до хліва, а не до хати. О, і сама вже чи упе до хліва. Може, ховається від когось чи злякалася чогось? Дивись, що слідом за собою біду приведе в двір, наче в них своєї біди мало. Що сталося, питає вже у хліві утекли. А те, як у біда, кломак с плечей під ноги, відсапується. Марія острашливо за поріг виглянула. Чи нема нікого? Та й нікого. Звідки це ти йдеш, що ноги заморила? питає. Ой, не питай. «Помираю з голоду Марії, а мій Степанко вже помер. Може, чула за нього? Чула, царство йому небесне. То, може, у тебе щось випрошу їсти? Та що ж ти випросиш, коли самі пухнемо? Люди кажуть, що ви зерно приберегли». А люди набалакають. Я ж не задурно, прошу, Маріє, ось, поглянь лишень. Те, кляку й біда згинається над клумаком, засовує руку щось дістає. Ось. Що це? Хиба не бачиш? Сорочка полотняна вишита. Текля, кой біда, стріпує руками, і Марія бачить жмакану-пережмакану жіночу сорочку, що світиться святковими узорами на грудях і на рукавах. Справді сорочка, дивується Марія. Розглядає сорочку і мовчить сторопіло, бо язик у неї віднімається. Лежить у роті жорновим каменем. Гарна сорочка, стріпує сорочку теклякої біда, лями рудів внизу, на подолі. Заперуться й не стане, то візьмеш. Як то взяти? А ти де взяла? Що там у тебе в клумаку? Якась ти чудна текле. «Не хочеш сорочку? То візьми рушника!» І діставши з кломака, розгорнула полотняний рушник, а на тому рушнику райські пташки поміж квітів райського саду. Ось! І те, клякою біда вихоплює другий рушник, ще яскравіший, ще барбисіший, не вишивання, а свято. Ось цей подивися. І ще один рушник випурхує з клумака. Б'ється тріпочий жар птицею в опухлих теплених руках. Дивиться вражена Марія і страшно. Страшно, що від людських очей поховалися тут у хліві. Страшно ошалілої, з натягнулої тепліку й біди. Страшно. Того вишивання, що полум'ям горить у її руках. Чого ж воно усе попідгнивало? Попідгнивало? Значить, не хочеш брати. Але це ще не все. Подивись, скільки тут. Бери. Тільки не поскупися хлібом. Відчиняються двері, і Павло-музика зловісною тінню стає на порозі. Те, клякою бідали бонь, мала б злякатись,